книжку академіка Ліхачова і чи не давали її кому-небудь останнім часом. Наслідки безрадісні. Книжку Ліхачова активно брали кілька років тому, коли відзначався 800-літній ювілей слова, але сьогодні вже ніхто нею не цікавився. Жодної видачі по абонементах. Про приватні зібрання не було й мови. Фахівці витрачають леву частку своїх заробітків на книжки зовсім не для того, щоб відкривати в себе хати читальні. Отже, по всіх наявних речових доказах – нульовий варіант. Отрута морської змії, що не знати як припливла до Києва з Індійського океану, церковна християнська лжиця, прислана з 12 століття єврейським ювеліром чи дарителем, пояснення без пояснень. І книжка академіка Ліхачова, в якій археолог Метельський полишив свій передсмертний автограф, не знайдена, попри всі намагання і взагалі навряд чи може бути знайдена, у такому величезному місці, як Київ. Та й не просто величезному, а неймовірно, з погляду ж правоохоронних органів, неприпустимо висококультурному, розпещеному великою історією, сповненому тисячелітньої пихи, перед якою все суще дріб'язок, нікчемність і суєта-суєт. З прокурором Повхом, що здійснював службовий нагляд за процесом розслідування, яке вела Оксана Винокур, не було проблем. ПОВХ надавав перевагу так званим народно-господарським злочинам. А тут йшлося про історію. Категорію неприступну не тільки ПОВХу, а й усім тим республіканським, міським, районним, військовим, транспортним і всіляким спеціалізованим прокурорам і прокуратурам, сітю яких Київ покритий так само – як його древні пущі перевісищами у часи княгині Ольги. Отож, із полхом не було проблем. Але з чим іти до професора Богораза? Команда руки вгору для чоловіків, а не для жінок. Жінки не знімають рук і не здаються ніколи. Хоч іноді як же хочеться здатися, піддатися, підкоритися. Жінки незмірно рішучіші за чоловіків, і розум у них набагато тонший і, сказати б, вишуканіший. Оксана Винокур особисто пересвідчилася, що в серпентарії Київського зоопарку особа, що нагадує вбивцю археолога Метельського, не працює. Не було її і споміж усіх відомих київських герпентологів. Виготовлений фотороботом портрет злочинниці показано по телебаченню, розповсюджено в усіх навчальних закладах. Тривога, тривога, тривога. Оксана не знала обережності. Вона кидала в бій усі резерви. Вона не хотіла вичікувати. Ішла на супротивників із піднятим забралом. Саме тоді сталося жахливе вбивство на литовській митниці. Темної літньої ночі застрелено сім молодих митників. Застрелено жорстоко, по звірячому, без видимих причин. Вбивці зникли, не позоставивши слідів. Слідство, яке нібито почалося вже на ранок, було мляве, невиразне, нікчемне. Воно одразу стало змішувати коктейль із криміналістики і політики. І, звісно ж, не могло сподіватися на успіх. Оксана Винокур діяла б зовсім інакше. Про вбивство довідалися через годину. Отож, злочинці могли від'їхати від того місця, навіть маючи машину іномарки, максимум на 150 кілометрів. Хоч відстань враховуючи стан наших доріг, повинна бути зменшена принаймні удвічі. Але припустімо, 150. Тепер візьмемо ще 50 кілометрів. Час, який знадобиться, щоб підняти по тривозі